Джіафера не було дома, коли привезли Рустема. Він почув сьогодні неприємну новину. Ефенді Мустафа з певних джерел дізнався, що Рустемові не дадуть школи, бо вважають його небезпечним, і переказав про це Джіаферові. Джіафер дуже стурбувався і пішов трохи пройтись та обдумати на самоті, як би про це сказати приятелеві, щоб не дуже його засмутити. Повернувши додому, він здивувався, коли побачив в хаті незвичайний рух та чужих людей. Бекір сидів в карячки біля дверей і дивився наляканими очима на відомого у городі лікаря, що нахилився над Рустемовим ліжком. Якийсь татарин бігав по хаті, носив щось, переставляв. Що сталося? Бекір зараз схопився на ноги і почав жваво оповідати пригоду, Вимахував руками, запинався і без перестанку повторяв своє любиме «Чорт його знає!». джафер на силу розібрав. Караїм-лікар врешті скінчив роботу і повернув до джафера своє бліде обличчя, ледве помітне з-під шапки кучерів. «Нічого, нічого, за два тижні хоч весілля гуляй. Хай останнє упаде на твою голову, як у вас кажуть». Кисло шуткував лікар, і кутики уст не піднімались в його, а опускались. З ліжка осміхався блідий Рустем. Ну, конче треба було когось дратувати. підійшов із докором до його захмарений Джафер. Е, пусте. Лікар каже, що ніж заліз глибоко. Мені нічого. Ах, Рустем. Молодець їй богу, підбіг Бекір. Коли б ти бачив, як він його бив, стільцем, по голові!» Очі у Бекіра засяли від захвату, і він зробив руками рух, немов збирався розколоти джіаферову голову. Чужі пішли, але з Бекіром трудна була рада. Він уперся, як цап, і лишився на ніч. Скулився долі біля порога, і що хвилини скакував заспаний, наляканий і тороплений, хоч його поміч не була потрібна. Рустем поправлявся. Його відвідували товариші, галасливий жвавий гурток, який уважав рану Рустемову почесною, бо він дістав її у боротьбі з забобонами. Кричали, сміялись, накурювали у хаті і дратували Рустемові нерви. Бекір користувався із кожної вільної хвилини і приносив слабому свіжі новини з вулиці, підслухані розмови, Дрібні події дрібного життя крамарів і кумедно показує, як мули перебирають чотки, а тим часом винюхують, що в кого є, щоб узять десятину. Мулів і дервішів він зразу зненавидів.